بسم الله الرحمن الرحيم الى سنه 201822017 بحمد ثلث الله سبحانه وتعالى وابطقته في حناني ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا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 A'adhalaallahu a'iyyakum minha bimannihi wa karamihi wa fadlihi wa judeh Wa huwa ala kulli shayin khadib amma ba'al Kaya brudwa as sister Islam. At-tawakkulu ala Allah Wa danka man ulfir at-tawakkul pu Allah Det is viktigt for us At we foresaw bad-e'at-tawakkul At say that Allah subhanahu wa ta'ala i'alt uden at tage i perspektiv at man skal passe på skal man kaste sig ud i tingene hoppe ud af vinduet og sige jeg har sættet tillid til Allah eller hoppe ind til slangerne og sige til sig selv jeg har tillid til Allah der er stor forskel mellem at have tillid til Allah subhanahu wa ta'ala og at passe på på sig selv Og passe på andre Det er vigtigt for os at vi forstår Hvad indbærer at have tillid til Allah Nummer et Det indbærer al Den islamiske doktrin At Allah subhanahu wa ta'ala Som har skabt os Og det er ham vi sætter tillid til Og ingen andre Og det er ham der bringer de gode Og det er ham subhanahu wa ta'ala, der fjerner de dårlige Det de er vigtigt for os, at vi forstår At Allah subhanahu wa ta'ala Der tager sig af sine skabninger Og vi er hans slave Det er vigtigt også at forstå Alt godt er fra Allah Og de dårlige, det har Allah skabt Men vi opsøger det selv Og vi er med til at skabe det Og vi er med til at generere det Og vi er med til at stoppe det Hvis vi vil og ønsker det Nummer to, En hver slave En mand eller en kvinde Skal sætte tillid til Allah subhanahu wa ta'ala I alt hvad man foretager sig Og en af de tabakku'l Allah Det er ikke noget man viser Det er noget, som er printet ind i dit hjerte Den er plottet derinde Den er fastgjort Så du og jeg Ind i hjertet Har den fuldkommende Tidlighed til sin skaber Og det er ikke noget, hvad man siger For det er noget, man tror Så kommer handlingen på basis af den tro, man har Nummer 3. At benægte tillid til Allah, og sætte tillid til noget andet end Allah, det fører til noget, som er grusom, desværre, som hedder kufru. Det betyder, at en enhver person, som begynder at sætte sin tillid til andre end Allah subhanahu wa ta'ala, en gravplads, en begravet person, et dyr, et billede, et ikon, et menneske. Alt det her ændrer på sin tillid. Og det er derfor, hvis I kigger spredt, så kan I se mange mennesker nu om dagen, har nogle andre forestillinger om tillid til Allah. De kalder het al-tawakul al-akwar Wa al-tawakul al, al det store tillid Og den lille tillid Og så siger de her mennesker Vi kan ikke danne den store Før vi har opbygget det Så vi kan nå en stadie Og det derfor De siger Der er nogle mennesker der er nået En større stadie Vi spørger dem Og de spørger Allah subhanahu wa ta'ala Det her er shirk de Alisum du ze de partner visu na Allah subhanahu wa ta'ala. Of daarvoor kun je zeggen, We children make, Hadda, je Allah We make men, Vi som we handle, so we could come near Allah subhanahu wa ta'ala. Of daarvoor, children till Allah heeft een stadium det er mellem dig og din skaber der skal ikke være et mellemled tilliden til Allah subhanahu wa ta'ala er opbygget på den måde at Allah har skabt dig og han spørger dig om at spørge ham direkte og han skal nok forsøge han skal nok sørge for at formidle alt hvad du har brug for Allah subhanahu wa ta'ala Saffa al wat je hebt gehoved van En wat je moet En dat is dat je niet te Allah Om iets dat hij niet kan geven Omdat je niet vertellen Maar je kan Allah al du kan Je Je kan Allah om je leven Maar je kan Allah om een Je Du kan ikke spørge Allah om at blive et engel Fordi Allah har skabt dig som et menneske Så du kan spørge Allah hvad der er fornuftig for dig Og hvad du har brug for Og stadig nummer 4 At have tillid til Allah At skal lære sig slet ikke fra At man skal passe på Og hvad betyder det? Det betyder at et hvert menneske skal passe på Man skal ligesom kigge sig over skulderen ligesom når du passer på dit barn Dem der er gift det forstår godt hvad jeg siger Og dem der er ikke gift ligesom du passer på din lillebror Du passer på din lillebror eller din lille søster at falde Eller dit barn at falde Så du hele tiden er opmærksom Du er opbuddupperne Du sørger for, at det miljø, han befinder sig i, ikke skader ham Du fjerner knivene fra broret Så han ikke kan tage fat i det og skære sig selv Og det er derfor, at akhdub al -akhdu at passe på De er ikke mindre værd vil sige, at have tillid til Allah, fordi det er to forskellige emner Også som et menneske Skal passe på, hvad der kommer ud af munden Skal passe på, hvad han siger og gør Vi lever i det her samfund Og der foregår mange ting omkring os Så er der nogen, der siger, at I hyklerier gen på nogle ting Nej Du skal passe på, hvad du ytrer dig. Og du skal ikke skjule, hvad du tror på og lad være med at sige mere end højst nødvendigt og lad være med at tro at dem overfor dig når du udtaler dig at de vil forstå og de behøver ikke at forstå at have til Allah at Allah beskytter dig og sørger for dig det skal han nok men du skal også passe på dig selv og du skal også passe på din familie og du skal også passe på dine brødre og søstre og lad være med at tro at du er en macho mand eller en macho kvinde det er ikke her man skal vise sine muller og lige så snart man har vist sin muller at blive knust så kan du blive ydelagt og måske ydelagt for evigt der er mange mennesker der siger Hvis jeg kommer i fængsel, så er der ikke noget problem. Det er for Allahs skyld. Og så tager han ikke hensyn til sin familie, der kan blive ødelagt. Og ikke tager hensyn til, at hans børn at de er væk fra hans syn. Han tager ikke hensyn til hans familie og tror, at det er tillid til Allah. Uden at tænke sig godt om, hvad han foretager sig af handlinger. Det her kalibre af folk har opbygget på grund af deres uvidenhed Mohammed s.a.w. da han var i Mekka afkade bil han sørger for han havde vakter og han sørger for han blev beskyttet og han sørger for da han så at han havde folk omkring sig han sørger for at han havde et skjult sted zal hij kiesa opkana dawa. Baral al-Kal. Hij zei: Hij wist niet wat hij fatah zei. Zal zijn dawa was gul. Til Allah subhanahu wa ta'ala has in Jebril. Allah zei tegen Muhammad: Via het vers in de Koran: Allah huya hasimmu kaminenas. A Muhammad. Allah er din beskytter fra mennesker Allah vil sørge for at beskytte dig Og hvem er du? Og hvem er jeg? Og hvem er vi? Vi er ikke profeter Og vi heller ikke budbringer Allah vil beskytte os Men Allah har ikke sagt til os at han vil beskytte os fra mennesker Du skal sørge for At den er den her net Og sørge for Ligesom du beskytter sig selv fra haram Så stiller jeg et spørgsmål Hvordan kan jeg beskytte mig selv fra haram? Hvordan? Nummer 1 Jeg sørger for at dem jeg, er, jeg omgår med at de er nogen som er forholdende Altså forholdende Dem som frygter Allah, så de kan hjælpe mig Perfekt Jeg sørger for hvis jeg er gift og har familie At vi laver nogle islamiske handlinger og sørger for at udlukke al-Haram omkring os. Perfekt! Jeg sørger for, at min familie bakker mig op i henhold til islamiske holdninger og meninger og livsstil, og ligeledes du hjælper dem. Jeg sørger min dag var på på nogle af de derværende muslimer, som vi kalder Muslimer på vej. Du der er i et miljø som kan hjælpe dig, så du sørger for, at du bliver ikke ligesom forhindret i din kaldelse Men hvis du vælger et miljø, som er opbygget på alkohol, kvinder, haram, diverse ting omkring dig, er en indikering på, at det er et miljø, som er beskidt og klam. Hvad er sandsynligheden for, at du falder i det? Hvor stor er sandsynligheden, tror I, er Det er Hvor meget er sandsynligheden for, at I falder i? Hvis man bevæger sig i et miljø, som er beskidt og klam. Hvor meget? Bare skriv. Hvor meget tror I? Høj. Den er så høj, at du og jeg kan ikke forestille mig, Hvor meget den er, fordi du er mere tilbøjelig til omkring dig Det er derfor, man skal beskytte sig Og sørge for, at man trækker sig I god tid Derfor er vi som mennesker Bliv bidre Og dan tager på Allah subhanahu wa ta'ala i alt Men at passe på, hvad vi foretager os ده محمد صلى الله عليه وسلم هن قوئك بسكده الصحابة إمكة صحاها هن سنتن تل حبشة و هن سنتن تل مدينة هن اكساك تنبلي دع توقلوا على الله الله مل بسكدها ناين هن سيأل أخذوا الاسباب إسكال فاصد لها zodat we zouden vinden het stel daar, Bella, Sarah, om te beweerderen dat sallallahu alaihi wasallam, hij zei at hij vluchtte van Mecca, omdat hij han in opvissen, Mensken in Mecca, om zijn dadwa, Allah, subhanahu wa ta'ala Han wil at kennissen kan werven in Medina. Allah wil zorgen at Medina's bevolking als Allah heeft de volk in Medina, En Allah heeft de volk in mekka. En heeft de al muhajirin de ansar Allah de mensen van de mensen de mensen van والدين سلكا انسكل بين فرينان ار الايمان والكفر ويستو ابلنت اهل التوحيد صاروا من المهاجرين والانصار ويستو دالر بونن لاي اهل الكفر والزندقه صدوا قريش صمحه قد اسلام اوف البكم بمحمد har startet sine dager og kælse fra Madka til Medina, og fra Medina marcherede Mukmadka efter 13 år for at åbne den. Hvad betyder det? Det betyder, at Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam har vist, at tingene tager tid. At alt hvad vi selv og kigger, du kigger, Du synes, du miner, og du mener at Allah subhanahu wa ta'ala er den bedste blændlægger for alt Du tror Du kan forestille dig Hvad der sker rundt omkring i verden Er noget grusomt Men Allah er den bedste vidne om sagen Der er nogle ting du og jeg er nødt til at gøre Vi er nødt til at løfte niveauet op. Vi er nødt til at fjerne -jahil, uvidenhed. Vi er nødt til at komme tættere ved Allah. Der er mange af os, der siger, at vi vil gerne komme tættere ved Allah. Hvordan? Bestræb dig. Det er ikke nok med at sige det i ord. Men det er vigtigt, at du bevæger dig derhen og får lavet de gamle habits. De gamle vaner, som du har og havde. Det er vigtigt, når du bevæger dig mod islam, at du tager små step men sikre step, Små step men sikre step Bevæger dig mod islam. Stolt. ophold. Viser, at du elsker det. Og så for, når du bevæger dig derhen, at du vil gerne gøre et forskel. Lad være med at tro, at når du snakker om det og vifter med armene, det er det, der gør, at du ophøjer islam. Overhovedet ikke. Du ophøjer islam, når du er med til at gøre noget forskel. Ved at vise islam i dine handlinger. At vise islam i det du siger, i det du gør. At du viser islam, I din maner, i din opførsel, At du viser islam i det du skriver, i det du siger At du viser islam hvordan du behandler dine forældre Hvordan du behandler dine børn At vise islam hvordan du er som et menneske Over for andre mennesker Muslim og kuffer Der er Retningslinjer, hvordan du skal være over for en muslim Der er også retningslinjer, hvordan du skal være over for en kære Når islam har lagt nogle rettigheder over for en nabo, du kan have en nabo, der er familie, så har han familierelationsbekendskab, det vil sige, det er nummer 1, og så er han muslim, det er nummer 2, og nummer 3, han er nabo. Tre rettigheder. Og så har du en nabo, som er muslim, og som er nabo, så har han to rettigheder. Og så har du en kafir, som er en nabo, han har kun én rettighed Men alligevel, han har stadig et rettighed Så sørg for, at de her ting i dine handlinger De påviser, hvordan du skal opføre dig Hvordan du skal vise det Hvordan du er som et menneske Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Imran Angålet tawakkul في نقصة أن ي precisear من نونا الاجاد في نقصة أن ي precisear من نونا ال hadis في نقصة أن ي framlege ett en så fall förstås även så det tolkulerar Allah. Allah sier så att al-Imran الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فشواهم فزادهم إيمانا وقالوا حسب الله ونعمل وكي Mensen kunnen komen hier en zeggen in al-Nasa qad jama'u lakum has samlasa En die begon een kreebier Hier Taha folk opgebouwd tauhid So er is tawakkul Po Allah So say die Qad jama'u Die is gefrukte them So Allah Selve oor dat die is gefrukte الله سيأم ديها فلق الصحابة فزادهم إيمانا الله أبريد اس إيمان ديها داني الإيمان أت الله سبحانه وتعالى بالبسكوت من, من ديها تسأل اسباب السعفة ديها بسكتر السعفة دي بالفسفاسة سيل من ألف رها وقالوا ديها مؤمنين تخوف أستيسي وقالوا حسبنا الله Allah is een Allah is een til, kan dat voor jezelf. Je Als je niet naar iedereen je niet dan heb je een En je aldrig derfor sætte din tillid til ham og sørg for han er din vokiel Og ingen andre i sura al-furqan Allah sie og tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut og tawakkal sætte chuden på det livne som ikke dør Allah subhanahu wa ta'ala Jeg levende, liven eller hævet i Alle scheppingen dør. Og kun skaber, da eksisterer liv. Og det er derfor Allah siger at du skal sætte tid til den som er leven. Og som død i sten som har ikke død Vores skæbninger allesammen dør Selv sten dør Når du vælger med den, så er den død Og det er derfor Mange mennesker misforstår, misforstå At de begynder At sælge nogle små ting Ved siden af Hjerni. Der er nogen, de har et billede Af, af, af et eller andet så Ham der, mashallah Jeg elsker ham så har Så jeg spørger ham om hjælp Det er død, men de spørger ham og få læreren hjælp mig Og nogen går og besøger gravpladser Og nogen har nogle ikoner Og nogen har et eller andet hængende på halsen Og nogen har noget hængende på væggen Og de spørger den Og tror at de vil hjælpe Allah har sagt klart Wadawakal. Sæt din tillid Kun på ham som er din liv I suratet er dog Allah sia, Wa ala Allahi fal lil mu'minun Wa ala Allah På Allah Så skal de fast troende sætte deres stilled Hvorfor Allah die fast troende skal sætte deres stilled på Allah? Fordi når du er fast troende Så ved du at tilleden tilhører kun ham Og ingen andre der er mange mennesker, der tror, at de er truende og begynder at køre zigzag med deres dil Den ene dag tilbyder de grav Den anden dag tilbyder de et menneske Den fjerde dag de tilbeder de et dyr og de bevæger sig i en stor spektometer Derfor en moment når han danner iman, som er plåttet ind i hans hjerte er baseret på davhid صم عين ف الله سبحانه وتعالى أرذافنا الله سيء وعلى الله فليتوكل المؤمنون أنهم سMSC إلى الله هم هم هم هم هم هم هم هم هم Naruhaat zijn beslotening. Die hertel Mohammed, o el dem som armel on a shahadat en na Rasulullah. Timmy seen, waar Muslims can live up to de heer. Allah seert Muhammad. Mohammed, o Mohammed, Naruhaat zijn beslotening, o hatings are fa ether azemta, fattawakker aan Allah. Naruhaat zijn beslotening, o du iskerad garnald, so say the children till Allah. Men hvilken asen vi snakker om? Hvad er det, der kan gøre et menneske? Noget, som kan gavne muslimerne. Noget, som ikke sætter muslimerne i far. Noget, som ikke skader muslimer. Noget, som ikke udlægger islam og muslimerne. Der er mange mennesker, der ydler islam med deres ord. Der er mange mennesker, der ydler islam med deres hændelser og handlinger. Der er mange mennesker, der ydler islam, Ikke som en din, men islam som en, øh, en, en trobekendskab, som eksisterer herovre, over for andre. Med deres handlinger og meninger, som er grusomme. Det opbygger ikke, det ødelægger. Så er der nogen, der siger, Abou Ahmad, hvad snakker du om? Taler du, at der er nogen, der kan skade islam, selvom de ønsker islam det bedste i ja, jer? Når det er bygget på uvidenhed. Når det er bygget op på uvidenhed, giver et eksempel I gamle dage Der lavede vi dager på forskellige togstationer Og det skete enten fredag aften eller lørdag aften Jeg tror det har været med en gang Eller flere gange, jeg kan huske det Du har været med, har du ikke? Så var der en bror, han så en muslim Ran rundt I den der togstation går. Han gik over til ham Og spurgte ham er du muslim Han sagde ja Ham der er muslim Han havde en pakke smøjer i hånden Han tog det fra ham Og sagde til ham en muslim ryger ikke Kastede den der smøjer væk fra ham det Ham der han stod kip, og kigte på ham, han fik lyst til at smare ham Det lige før ham der Han havde lyst til at slå og tæske løs på ham bror, For at gøre historien kort Den handling er forkert Hvad er det vigtigste i det her sammenhæng Når man laver kaldelse til Allah over for folk som er ny i islam Eller har sagt folk som er fjernt fra Allah Alt andet er ligegyldigt Og hvorfor siger vi det er ligegyldigt? Fordi, hvis du starter med de smorterier, så vil du aldrig få de starten af de oprindelige. Og det er derfor en handling, hvor du påpeger noget, som i princippet, så er større, så det er fat i det største. Og det kræver ilm. Det er bare et eksempel. Der er mange mennesker, når de går på skoler, I vil gerne lave salah Så står en bror på skolen Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Og der er fem muslimer på den skole Og resten er kuffar Og på den måde så tror han At han har ophøjet Allah Når han har rundt og kaldt til Allah og samlet Hvad har der sket? Det har taget konsekvenser Det har sagt til dem Og så siger han, jeg har taget tillid til Allah Der var kældt i min handling Du har fejlet Og du har ødelagt mere, end du har gavnet Og hvis du tror, at dine handlinger har ført til, at folk har set det som en islamisk handling Så har du ødelagt mere, end du har gavnet Du, du kunne have bedt Skjult Find dig en lokale eller en undertrap, og så bare bede der Jama'a er i masjid Hvis du vil gerne bede jama'a, så find en tom lukail, lås og så be. Ingen grund til reklamation, som kan skade de andre efterfølgende Jeg har været igennem dette system Og jeg synes ikke, jeg har mødt nogen, der har stødt på Hvor Jeg skal reklamere, at jeg laver ibadet til Allah Det er kun uvidenhed der mere en Allah zegt Muhammad Fathanah Islam, dat je aan Allah hebt dat azim, je oorspronkelijke of mening met uitvoeren handeling, dat je zet er vertrouwen in Allah, dit gælde in alles wat is gaaf voor moslims. Gaaf voor moslims nu en in de toekomst. Het is gaaf voor moslims nu en in de toekomst, wat dat toelaat dat jullie talaq Allah zegt, Waarom jij het welkele ala Allah ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala Allah hasibahu. Allah ala ala ala Allah ala ala ala ala ala de fjerner ikke, at han skal opbygge et Sørg for, ligesom når du kører bil. Du skal sørge for, at bremserne fungerer. Du skal sørge for, at der er olie. Du kan ikke bare sige, at der er ikke er nogen olie, og bremserne fungerer ikke. Allah, jeg sætter mig ind. Vil du gøre det til det? Ah, <laughs> til det. Ingen bremser, ingen olie, og så kører du. Hvad sker der med motoren? Den brænder af, og måske du kører ind i eller Det er det, som kan være ødelæggende for folk at forstå. I surat Hud Allah siger, فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فَعْبُدْهُ tilbyd Allah وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ Og sætte tilbyd til ham. I surat i Allah siger, فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ Allahu la ilaha illahu Faintawallau, når de vender ryggen til dig Faqul, så sige la ilaha illahu Når de vender ryggen til dig, tingene i Allahs perspektiv Og Allah er min als ik hier heb, is het niet dat je bent in een kerk. Maar je in een kerk. En je bent in een En je bent in een Waman yetewakkal ala Fa in Allah azizun Hakim. Waman yetewakkal ham Some say for Allah Allah subhanahu wa ta'ala aziz min al-izzah Hakim min al-hikmah Allah vil abhoi ham Passapoham, tassayaham Min At say to, to Allah's keber Ibn Abbas رضي الله عنه نتابنون الحديث تاين حديث تتيلة عم هالفياستوزن سام انتخيال جنة اون حساب اون استغاف الى اون ادي بلستيلة تل الله سبحانه دي انتخيال جنة دي غاك و عذاب اون دي كاما استغاف اسا لي سام انتخيال جهنم محمد سيه هم الذين لا يرقون de idee, die lese ik op folk Wa la En de folk om at lave rugja på den Wa la De of met folk omkring den Met hensyn til om fugle Eller wat de sier folk Og tatayyar De er ligesom Et person når han een han ik kan Eller et dyr En yani, arabe, en ule Så sier de Shetan Rajim Og noen gange du kender noen mennesker Når du ser dem på gaden Så får du de dalid. Araba go abid. En hier, mensen die heeft altijd vertrouwd Allah, gelijk met wie het is. Zo zegt Mohammed: O Allah, ik heb het is Allah, het is oprecht. En alarab En het is met hun Allah, subhanahu hij taala. alle heeft. Het is ta' sa'iga rookia, het leer oaikrookia, het ik om rookia, Med hensyn til hvem de siger hvad de møder Fordi deres tillid til Allah Den er større I alt hvad de foretager sig Og det her 70.000 Er et nummer af hele umma Eller en del af nationen Det er hele umma. Det er ikke meget 70.000 er hele den her nation Det er meget Det er ikke meget i forhold An Ibn Abbas anhu, Ibn Abbas har berettet ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال ابن عباس بغار اتنا محمد صلى الله عليه وسلم هن قيام الليل هن اللهم لك اسلم وبك امن وعليك توكل محمد صلى الله عليه وسلم سي صلى الله عليه وسلم سلام دلودا سلام نور الودا نروى نرو محمد صلى الله عليه وسلم اوبشن اجر gratis Gratis. Dat vind je ook met het dremel van Allah. In Hes dremel. Hij laagde je af Allah. En let op Allah, is verleden. Allah, ik heb mezelf Allah. Wa, Bika is een man. Op jou ben ik de Wa, alikata wa kelt. En op jou zet Mohammed dit Wat is We Allah, Wa we amanna wa alayka tawakkalna hebben, wat we we geleerd hebben, wat op basis van wat we hebben, geleerd van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. wat we geleerd we niet doen, dan zijn we geleerd hebben, wat we geleerd hebben, wat we geleerd hebben, wat we geleerd hebben, wat wat Mohammed geleerd geleerd عن أبي باكر الصديق رضي الله عنه و أرضاه أبي باكر قال نظرت إلى أقدام المشركين دلستك إي فا مكة هنسي في سغين هول أدان دهول في كيكنا ونأسك في سي مشركين سفيدة ونحن في الغار وهم على يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الله Loo en een van hen naar beneden keek, dan kon ik nu say de andere kant kijken, dan is een van de meest bekende de van is ALLAHU Mohammed, Abu Bakr Metto, al-Saham, Abu Bakr, voor Allah eet in het derde, wil zeggen, Allah eet in het beskyttne. En Muhammad, Radio Allah, en Anhanwa Arbaha, zegt dat Muhammad, Saham, sallam kan eet in min haradjam in Muhammad, Saham, Saham, en Hij al net zoals kan Moda zijn huis, Hij zegt, Bismillah ta' ala Allah. Na Muhammad, gigode zijn huis. Hij zei: bismillah, 'Daar was Allah.' Wie is het als dat zegt? 'Waarom kunnen we niet beginnen om ons te sunna 'Mange jongen zeggen 'zullende, en die opvoeren zich niet zoals die ophouden zich te Sunna Daar is mangen zullende, zoals jij en ik, en ik, en ik, en ik, en ik, en Mohammed <muchammaals> say, Bismillah, ja Allah, s'nang, tawakaltu ala Allah. Ja had s'nidit Allah, ya Abhavai, uud, tawakaltu ala Allah. Aan Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kail, an-an-an-nabiyyya sallallahu sallallahu alayhi wa sallam hakal, Anas ibn Malik bighadr, at Mouhammed sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa no in manhaan kamudha sidhus, بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله نانفسونهن سينهن أنسخا سدهوس كما قول بسم الله يا الله صناع توكلت على الله يا سيد سيد الله لا حول ولا قوة إلا بالله إنكو إلى طول جبل سكينا أنذ الله فبرلا يقال له سب الملاك الصباح حسبك قد كفي stop je haar wat je nodig hebt. Wahoud je, en je wordt ratteld. Wahoud je, je wordt beschermd. Voor ik ga het sjaitan en shaytan. sjaitan en het wil zeggen tegen hem. Kijk, voor wil een ذمها ايك لسات ابتشين كوني دو بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أليسو سمبل نعام ابتشيني اع سمبل بيسك طال لياره أو بيسك هندل حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هنسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عسك لو أنكم توكلتم على الله حق توكله we zeggen haar zet niet kunnen Allah dat we niet kunnen La dat Allah niet kan Allah niet kan til Fulna Allah Khimasan kan zeggen Allah niet kan Allah niet kan zeggen dat hij niet kan zeggen dat hij niet kan zeggen dat At alt med hønsen til russet Er i Allahs hænder Men hvad kræver det os? At absurde, det Sørg for det Spørg Allah, så Allah kan sætte Din provision i sin bedste Og det er vigtigt for os vi gør Det er også vigtigt Vi har oprigtighed i det vi gør Og at forlade ria. Hvad betyder ria? At nogle af jer der ved hvad betyder ria. Ria. Het wordt ook als Shirkul Azgar. Het is al Precies. Het ikhlas een vissersa. Allah of een vissersa. En de is zijn een En de is het belangrijk voor ons In onze handelingen een vissersa. de vissersa zijn een vissersa. En en daarvoor al hasan al-Basri, dat we om de heel en de zijn om het heel belangrijk zijn het heel belangrijk te het te om te zijn om je heel te zijn en het te om het heel te zijn om te te men ikke når det er af ligesom mange praller af Wallahi i min ungdom Jeg gik i byen fredag lørdag søndag Wallahi det var simpelthen så fedt Og jeg har skået så mange piger og ah oh, det var simpelthen Det der det ikke Det her at du oprigtigt viser hvordan du var Du var shaitan og du var stolt af det Kan du følge mig? Og det er derfor at, at sønderne når de bliver nævnt så de kan opdrage ejeren Ikke for at fort får at præle af hvad han har gjort og, og lignende Der var en mand Som døren al-qadisiyya Og han var fra Ansar Hvor hans hænder og hans fødder bliver ligesom partieret af Og den mand han siger Som Allah siger al Han håber formoder, at Han er blandt dem som Allah har velsignet Af Er profeter, de oprigtige og eh, øh, shahadae matyr og de gode folk. Og så siger han wa hasuna ulai rafiqa, og det er det bedste venskab der kan blive dannet. Så siger en mand til ham, "Ja, Abdullah, hvad er Så siger han en mand fra Ansar han, Selv i hans tilfælde Han vil ikke fortælle hvem han var Så han mister Belønningen for hvad han har I vente, han har mistet alt Hænder og ben. Og det er derfor I vores handling er det vigtigt at Vi har al-ikhlas Og prægtighed. Allah siger Surat al zumar Inna een zenna ile ik al kita babyl heb. Farah Godillah, mukhlesallah, We gaan nu senpon tida fadi. Farah Godillah, Allah, mukhlesallah, lahuddin En we hebben brektijdi luga. Ella li Allah, hiddin luga, lus. Elta, Allah, Dan we hebben brektijdi Kul inni umirtu an a'budu allaha mukhrisallahu deen. Se til dem, jeg blev at tilbede Allah, hvor hensyn til min Kul, kul allahu a'budu mukhrisallahu deen. <tik> Se til ham, jeg tilbeder, jeg med dit her er med til at påvise, at du og jeg, vi skal være ومحمد صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سنتي أبريكته إفتأيات نظر الله لأن سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها مؤ الله قائد منسك سمع هوت ديها سك أها فستود أها لأتعون أو أها فتلت فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه Vaak is er een die en vlucht naar een andere, waar de ander meer Hadith. dan hem. Hij kan voorklaren dat hij hadiet. Zelfs al heeft hij daar iets van geleerd. Dus nu al muslim 3. Waar het met voor wij zijn erop dat wij de die zijn, samen met de mensen die hier zijn, dat wij samen met de mensen die hier zijn, dat wij samen met de mensen die hier zijn, dat wij samen met de mensen i hier zijn, dat wij samen met de mensen die hier zijn, dat wij samen met de dat wij dat de أرداه محمد صلى الله عليه وسلم سيبشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. فتل أفيض نهضة هذه الناشون بالسنة التي بالابتدال في هذه المكان والرفعة ابهر والنص صايا التي بالتفت اتجنه فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. We hebben geen handel, geen handel, akhira, handel. We hebben geen handel. We hebben geen Sallallahu Wasallam, die dunja handel heeft. We hebben geen handel. We hebben geen handel. We hebben geen handel. We hebben geen handel. We hebben geen handel. We hebben geen handel. We hebben geen salah We as-salah wat de zakab gans de simping, faarqa wa Allah wa dan ra. Civil hen vorderden haar Allah er te presmer. Dit is vijftig, kerbroeder, de Islam. Dit is bij een lillie, wat kun je zien? is voor een Allah wa de iklass. Waar kan man zijn moet toekomstig, kan man zeggen dat er nietsing? Man kan høre mange prædikere og fortæller og alt det der Men der er kun en der handler det der selv Sørg for at gøre bror og deres søster Til at lære det og praktisere det Og hjælpe andre Vær en god hånd Og lad være med at være i en, en, en dårlig hånd over for andre muslimerne Barakallahu fikum og jazakum og al-fair Og vi ses inshallah næste uge Jeg skriver hvornår det bliver bidnet Fordi som jeg sagde تفسير درس كفل أمم دين إلى شيء أستين إلى ثق استين، سأيند يرادعي أجلس بذن الله تعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير وسدد الله خطاكم ورفع قدركم وعلى مناصبكم اللهم يا مالك الملك يا من تؤتي الملك من تشاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأعوذ بالله وأصلي وأسلم على رسول الله Oh, Allahu alaikum wa rahmatullah. Abi Saeed, inshaAllah, nestu te tafsir Quran bij Allah Taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.